السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم الله وبركاته الحمد لله والسلام على رسول الله أما بعد ان شاء الله وابينيات leo tazungumzia mvua na ibra ambayo tupata kutoka kwa kunyesha Huu wiki alhamdulillah umenyesha mvua ukapatikana Heri nyingi ndani na pia kupatikana msiba baada ya watu kuangukiwa na ukuta maeneo ya pande ya hospital na watu kadhaa pamoja na watoto kufa na pia kupatikana mafuriko katika baadhi ya maeneo ya mji wa Mombasa ukawa na mtihani hapa na pale watu wakikimbia majumba baada ya kuingiliwa na maji kiasele mvua ni moja katika alama ambaye Allah azza wajal ameitaja kwa Qur'ani kwa aya nyingi sana Husma hoja kwa watu kwa yeye Allah Azawajal ni al-Khalik sisi ni viumbe vyake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala akasimamisha hoja ya mvua tuangalie mvua mpaka tusimamishe imani ileo wa kiakili na kusimama kwa yakini kwamba Allah Azawajal muumba aliyeumba kila kitu. Basi mvua kwa Muislamu kwanza ya strengthen imani yake, yamrudisha yee kumtambua Allah aza wa Tusichukulie kwa mujarad ya mvua kwamba hu ni msimo wa mvua, basi mvua itanyesha tu, lakini itutambulishe sisi kwa sababu makumi za aya kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yasimamisha hoja kwa viumbe vyake kwamba yendo ndio al-Khalik kwa kuwazingatia juu ya mvua. So kukinyesha mvua, kukingia msimu wa mvua kwetu sisi ni kuturudisha kutukumbusha juu ya imani yetu kwake yeye kama mumba wetu, mumba wa bingu na ardhi. Aya ni nyingi kwa Qur'ani. Allah kitaja maji ya mvua na akijisifu yeye kama ndiye msimamizi pekee anechemsha mvua kutoka kwa mbingu lakini akinasibisha na wanadamu kutumia akili yao kumtambua yeye kama al-Khaliq yupo kwamba Allah ni haki kwepo kwake hakuna shaka si jambo ambalo tubahatisha basi mvua ni moja katika hoja ya kutukinaisha sisi kwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa suratul bakara Allah subhanahu wa ta'ala aya 22 Anasema alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekujalia ardhi kama ndiye sehemu ya sisi kupumzikia kuishi ndani yake na akajalia ya sama, kama ndiye kivuli ya kutuhifadhi sisi dhidi ya joto ama jua kali wa anzala minas samai ma'an fa bihi minas samarat rizqan lakum nakajalia kutoka maana na samai maji akateremsha maji kutoka kwa samaa ili baada ya kupatikana mvua kunazalisha mazao matunda ya kila aina kwa manufaa ya watu iwe ni riziki yao fala taj'alulillahi andada basomo nyimbo hapa yoo asisitiza baada ya kutambua kwamba yeye al-Khaliq ndiye mwenye uweza yeye ndiye muumba na ye ndiye manager anayemanage kila kitu. Mpaka hii mvua ambayo anachukishia sisi kutoka kwenye samaa, basi tusijali tusimshirikishe yeye na chochote. Bali tumtegemee yeye hata kwa mvua. Wa antum na ili jambo kwa wenye akili basi iko wazi kwao wanaijua aya ni nyingi kwa Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yuasimamisha hoja kwa upo kwake kama al-Khalik basi mvua ikinyesha iwe ni ibra kwetu kumkumbuka kumkumbuka Mumba wa mbingu na ardhi kama alivyosema inna fi khalqi al-samawati wal-ardh wa ikhtilafi al-layli wan-nahar amma kwa hakika tukiangalia viumbe fil fi khalqi katika viumbe aliyobombae Allah subhanahu wa ta'ala samawati wal-ardh wa ikhtilafi al-layli wan ya kiangazi na misimu ya mvua wa fulki leti tajri fi al bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu min as min ma'i na kwa maji ambayo Allah subhanahu wa ta'ala nateremsha anaisimisha hoja tena kwa mvua kutoka kwa bingu فاحيا به الارض بعد موتها تواونا بعد كيانز مدة كو مرفه كفوا بالمياه كفوا بالو냠ه كو حتى وانadamu الحلف الله سبحانه وتعالى ان ترمشوا فيا يك انحيي ارضي و냠ا وانرلش صحي اهو وانadamu وانرلش بس كوا هه kukinyesha mvua ni ibra kubwa lakini anaendelea katika hii aya mwisho yake ya akilun kwa watu wenye akili mvua si tu kumenyesha leo mashallah mvua ya nguvu bali hiyo ni ibra kwetu sisi kumkumbuka al-Khaliq izidisha imani yetu izidishe mausano yetu ya nguvu kati yetu sisi na Allah Subhanahu wa Ta'ala moja katika faida na mafunzo ambayo tutapata kwa msimu wa mvua ni kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ndiye mumba kwamba yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala si jambo la kwamba tunajaribu kwa ni kuna, tunabahatisha kwamba yuko ama hayuko bali yakini kupitia kuona mvua kama hoja kamili ya kuwepo kwa Mwenyezi Mungu al-Khaliq ambaye kuabudiwa pili katika alama ambapo tuwapata sisi funzo kubwa kwa simu mvua ni maumbile yetu sisi wanadamu na viumbe kwa ujumla kwamba sisi wanadamu ni madhaifu sisi wanadamu daima tunahitaji kutoka kwa Mungu wa bimbu na Ardhi. Hakuna siku hata sekunde moja uhai wetu tuweza kwenda bila mahitaji yetu kwa Mola wetu kutimizwa. Twa daima. So, sisi ni dhaifu, twahitaji na twamtegemea yeye hapana mwingine wa kutegemewa. Hindi sisi ambapo tupata. Hivi majuzi tu takriban miaka miwili Kulikuwa na kiangazi kulikuwa na jua kali mwili ya watu kuna bazi hata marafiki zangu ambao nawajua katika ile jua kali wakaonya kufanya majifu kwa mwili yao kwa sababu ya jua kali wengine wafanya maharara wengine wawashwa mwili yao wanyama wanakufa watu wanahangaika maji udhaifu nani atatupa maji? Nani atatupa maji? Ikoneesha wanadamu vipi ni madhaifu. Vitu wanamhitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu huwa Ta'ala. Mvua ikinyesha yatukumbushe udhaifu wetu, yatukumbusha sisi kwamba tuamtegemea Allah Subhanahu huwa Ta'ala kama al kama yeye ndiye msimamizi wa kila kitu, la Alamin. Mvua sio ni msimo tu wa mvua. Kwa mu'min ni ibra. Kwa mu'min inamrudishia imani yake. Kwa mu'min yamtambulisha yeye kama kiumbe mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala aka nasibisha mvua kama ni dalili ya na toba. bali kukinyesha baada ya kiangazi ya muda mrefu jua imechoma kukanyesha ikukumbushe wewe ufanye istighfar ikukumbushe wewe kufanya tauba kama lao kwa jua hukukumbuka kufanya wakati wajua ukichoma anyway islam mvua si kunyesha tu kwa ya kunyesha الله سبحانه وتعالى اناسما وسوره هو هود ايه 52 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء يرسل السماء عليكم مدرارا اني وقت مفان استغفار لا توبه منزمع اتهمينيه مطر كما دليل على قبول الاستغفار والتوبه نعموه نيعه للمؤمن يكمكumbusha ييه خوفا الاستغفار na توبه ni هناك نتيجه yake kupatikana نعموه الله انا wa Kuwa kubwa na istighfar Allah subhanahu wa ta'ala atawongezea nguvu kuwa ila kuwatikum kwa nguvu ambao tayari mko nayo nyinyi Allah ataongezea nguvu wala tatawallu mujrimin ni wenye kuasi msiridi kuwa ni wenye fanya Ijramu, wenye kufanya makosa na maasi kwenye mgongo wa ardh mvua inatukumbusha istighfari Mbuwa ina Mbuwa ina na tauba mvua inatukumbusha kuwepo kwa Mwenyezi mvua inatukumbusha udhaifu wetu na inatukumbusha sisi kumhitaji mwenye Mungu daima na udhaifu wetu mvua inatukumbusha istighfari na tauba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada kubwa ya mu'min kwa Mola wake ni shukrani. Kumshukuru mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kutii wazazi ni moja katika kumshukuru Mwenyezi kutujalia sisi kuwa na wazazi wawili. Basi pia katika mwenye, moja katika kumshukuru mwenye Mungu ni katika ibada kubwa ni Mwenyezi kutujalia sisi maji kutupatia maji kutoremsha maji kutoka bingu Allah anataka tuzingatie kama alivotaja kwa sura Waqia aya ya nane mpaka sabini atitupeleka sisi katika kutumia akili yetu kuzingatia juu ya mvua juu ya hii maji ambayo tunakunywa afaraitumul ma'a alladhi tashrabun Je hamzingati kwa hii maji ambayo mnakunywanya? Hii maji tunakunywa Yeye kuwa ni sahali tu, unachukua glasi unanua chupa ya maji Unakunywa Lakini je, hamzingati kwa hii maji mnayokunywa nyinyi? Ili kuidhihirisha udhaifu wetu, ili kudhihirisha kwamba tuamtegemea kwa ye Allah Subhanahu wa Ta'ala ili kudhihirisha kwamba sisi tuahitaji Mahitajiyo hai katika mpako chakufa. Ah antum hii maji ambayo mnakunywa hii? Aantum antum anzaltumuhu min al je nini ndio mnaieteremsha hii maji kutoka kwenye mbingu ambao kusanya mvua? Nyinyu ndio mnaieteremsha hiyo maji mnayokunywa? Vua ni ibra kwa wenye kuamini. Am nahnu munzilun amasishi Allah subhanahu wa ta'ala ndo anateremsha maji enyewe islam mvua ni ibra kwa wenye mini hii hadi tunakunywa Allah yauliza ni ninyi ndio mnaeteremsha ama ni yeye jibu ni wazi ibra ni ipi hapa sisi uhitaji kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala daima isiyo wakati umhitaji kwetu sisi lau Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yasema lau nasha'u ja'alnahu ujajan lau tungejali hii maji basi niye imechewa chumvi ndani mfano fala Ingekuwa mfano hii maji haiwezi uwezi kuifunywwa, huwezi kuitumia katika ukulima, huwezi kufanya lolote Mwenye Mwenyezi Mungu amecheremsha usoweza kunywa wala Uweza kuitumia katika ukulima. Ingekuwaje Lakini alhamdulillah, thumma alhamdulillah, amecheremsha maji ambao tuweza kunywa, tuweza kutumia katika ukulima, ikatupatia kila aina vyakule na matunda. Je, hatufai kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? mvua ya kumshukuru mwenye zingu Subhanahu wa Ta'ala waislamu mvua inatukumbusha kuwepo kwake kwamba kuwepo kwake si jambo la kubahatisha bali ni yakini ni kwake mvua tukumbusha sisi si maumbile ni madhaifu tunahitaji daima kutoka kwa Mola wetu msaada wake mvua inatukumbusha sisi istighfar na tauba mvua inatukumbusha sisi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mvua kama neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama ilivyo neema yoyote Mwenyezi Mungu hakuacha tuitumie kwa israfu ajabu Waislamu katika sehemu za udhu misikitini uta wataweka makaratasi ya onyo wakisema hakuna is, msifanye israfu ya maji ni haramu israfu ya maji haramu msichezee maji lakini serikali hizo za kidemokrasia isiyojali maswali yao mbele ya Mwenyezi isi israfu maji na mvua mini Hakuna mikakati, hakuna miradi yoyote kukusanya maji kwa matumizi ya kesho. Mwenyezi Mungu anasema kwa Qur'ani kwamba anateremsha maji kwa kipimo. Je, maji hiyo ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha kama nema toa wacha tua kwenye bahari. kesho kukinye kukija kiangazi jua ikawaka. Mifereji kakauka, hakuna maji. Kwanza kub kubeheneka na kubabaika hatuende wapi tutafute maji maji tuna kwa wiki mara moja mara mbili tena kwa masaa wala sio masaa nne iko wapi miradi mikakati na mipango ya kukusanya maji kwa sababu ya masalihi ya umma mbona hao watu ni mughafala ikija mvua watuambia mafuriko ikuja kiangaze watambia wa jua wa ni kali I wapi program utia Mungu kwa wapi neema hii tuifanya israfu tuaiache hatumshukuru Allah tuache mimi nikatubaharini hii ndio ibada wallahi hakuna ofisi kubwa katika ibada kama ofisi ya kusimamia mambo ya watu neno anyway, islam ni lazima tuashuhudia leo Kwa uzembe wahu mfumo looza mfumo lo somtambua wala kumcha Mwenyezi katika usimamizi kuwa kuna mitihani ya mafuriko ya mashimo ya choo ambao ni januari mpaka januari fastahmilia leo kuna kuja mafuriko ya miti. maji katika mabarabara madada zetu wake zetu mama zetu wamejisitiri jilbabu kwa khimar lakini kwa sababu ya uzembe ya wanasiasa na utawala wao wa kidemokrasia. barabara ya kurika paka wanawake wetu inabidi wainue majilbabu yao au yao uchi yao yaonekana kwa public aibu kiasi gani uzembe kiasi gani alafu naambiwa tukiwa na waislamu atajali maslahi ya umma hii ndio wanawake wetu wakitembea aura yao inaonekana kwa sababu ya mafuriko kwa sababu ya mitaro ya maji yameziba hayawezi je milioni sitini ya kumeta Chris Brown Ndiyo bora zaidi kwa umma enyi waislamu hao ni watu wasomjua Mwenyezi Mungu katika usimamizi kwa sababu usimamizi wao yakataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mvuo ya, kata ta ya kukomeka na demokrasia mvua ya tukumbusha sisi kujifunga na Uislamu. Wa Enyi waislamu inchi ya Kenya. Ni inchi ambayo Mwenyezi Mungu amejaalia niai imani. Ikioemo mvua. Katika arid and very arid areas ya Kenya ambao kuna ukame sana. amin kuna ukavu mno katika ardhi yao. Kwa mwaka huwa wanapata maji kiasi cha 200 to 600 mm hii inatosheleza vizuri sana ukulima na mifugo yao kupata maji na wao pia katika matumizi ya mwaka mzima bila kuhangaika bila kupata tabu lakini twashuhudia katika famine season dry season watu ng'ombe zinakufa mbuzi zinakufa watu wanauza ngamia zinakufa miti chungu zima watu wanapigana kwa sababu ya maji kidogo Watu wanauwana fitna inazalishwa ina kwenye mgongo wa ardhi. Kwa sababu tumefanya israfu. Allah ametereusha neema hatukuisimamia. Sisi tuangalie israfu ya mfereji peke yake. Wakati ya kushika udhu, je, hisi israfu? Enyo Islam leo maajabu miaka hamsini ya uhuru na hakuna programu yote ya serikali ambayo tuweza kusema ni serikali imefanya kitu ya maana kubwa mno hapo ni chache za kusifika katika kukusanya na kuharvest maji kucreate water pans ambao utakayotumika katika ukulima baada ya kuondoka msimu wa mvua Kutumika katika matumizi ya watu kupata maji ya kunywa watu kupata maji ya kutumia katika kila siku ya maisha yao kuoga kufua usafi na kila aina ya matumizi ambayo yanahitaji maji lakini tafuta raia jumla wanahangaika lakini je mshawahi kusikia hata siku moja hizi shamba ya ya chai inakosa maji je mshawahi kusikia shamba ya maua imekosa maji Hoticulture ama shamba ya pyrethrum pyrethrum imekosa maji kwa sababu ya ukame ya miaka miwili hakuna mvua hawajali masalihi ya watu wanajali masalihi ya warathili mali matajiri wenye kumiliki mali mashamba ya majani chai kelicho hakuna siku chakosa maji lakini mashamba ya watu عادي hakuna maji wala hakuna program miradi yoyote kutoka katika serikali hizi za kidemokrasia katika kukusanya maji kwa sababu ya matumizi ya raia hakuna Lakini ajabu wamekuja na project kubwa ambao kwa jina inaitwa Galana Kulalu project iko kati ya Malindi na riva kati ya mito miwili Ripa Galana na Ripa Tana serikali imeingia katika shirika na kampuni ya kiyahudi ya ki Israeli Kampuni ya Kiyahudi inatoa milioni 125 dola na serikali ya Kenya inatoa milioni 40 dola. Kami rady kacho kutekeleza miradi hii ambayo ni irrigation scheme. Serikali imetoa eka milioni moja na 20 kwa mradi hii Ya Galana Kulalu project myahudi kampuni binafsi enyowe anyway, islam itoe milioni moja tano kwa manufaa ya watu kawaida la hasha angalia barna maji yao mi personally niko kwani safari gongoni mto galana inapovutwa maji kwa sababu ya irrigation ya hii project mpaka mtu akauka ile mto galana yekauka kauka maji kwa kuvutwa kwa sababu ya irrigation majii wana project kubwa mayahudi katika eneo ya tana River na River gal Galana wameka sehemu 49000 acres kwa sababu ya beef production na game ranching na ya wanyama ya pamoja wanyama pori wakiweka nane eka kwa sababu ya msitu kujenga kuwataotesha miti. Wakaeka eka nne kwa sababu ya miti za matunda, apple, oranges na mingine ambao watazalisha kule. Wakaeka eka sabini na saba kwa sababu ya miwa. Ukulima wa miwa. Wakaweka eka alf kisini na tatu kwa sababu ya mahindi na eka na 1950 kwa sababu ya fish fishing farming na elka, eka eka 1470 kwa sababu ya ngombe ya maziwa na eka sita kwa sababu ya apiculture uzalishaji wa asali na agroprocessing na eka tano kwa sababu ya mtambo ambao utakayeprocess uzalishaji utakotoka katika eka milioni moja mzima. Hii project ni kwa sababu ya kusaidia wagirima kule Galana. La si kwa sababu yao. Hii ni project ya yeah. kutengeneza pesa. Watatengeza barabara kilomita saba Kwa sababu ya hiyo project kuizunguka eka milioni moja Watatengeza airstrips ambao tayari kuna mbili, moja Darisa, moja Galana River Lodge. wametengeza water pans, ambao water wanachimba mashimo makubwa ambao wanachannel maji ya mvua kuingia ndani 33 ambao tayari sasa hivi washachimba 19 ajabu hizi 19 ilikusanya maji na hawakutumia wenyeji wa, wa pale na kila water pan moja ina uwezo ya kukusanya maji 1015 cubic meter ama laki moja 1020 cubic meter maji nyingi sana lakini kwa maslahi ya kampuni ya sio kwa raia عادي ajabu ndio hiyo Si tutaambiwa ni jua kali jamani hakuna mvua hakuna maji tutafanya nini serikali nini lakini kampuni hii project ni kubwa Eka milioni moja na ishirini ye yeah. hii project ni kwa sababu ya msaada ya kusaidia wakenya Kenya hasha hii ni project ya kutajirisha katika index ya mahindi nchini Kenya katika COMESA market East and Central Africa index ya mahindi katika bei Kenya ndiyo inaongoza ukulima wa mahindi ya East and Central yote wakulima wote wanaeta mahindi yao hapo wana create scarcity wana create uhaba wa mahindi ukulima wa muda mrefu ya watu kuhangaika na mikono yao na maji ya kutegemea ya rahma ya Mwenyezi Wakizalisha mahindi serikali yanua kupitia maize kwa pebeiduni ina hod ile maize kwa muda wakati ya kwamba hakuna tena ukulima kwa kwa watu hawana zile water pants. hawana uwezo wote wa kufadi maji ya kuendeleza wao baada ya kuondoka mvua na serikali mawanyima ya uwezo kimaksudi ili watu kwa control watu wakweni wenye kulia kila siku kwa serikali kwa wao watu akikana njaa wakilala tumbo la njaa kwa wao ni bora kuliko raia wanaishiba shiba ili tupenye madhaifu wakiwategemea wao masaa nne enyi waislamu mvua inatukumbusha sisi tukomeka na huu mpunguo kikafiri wa ki demokrasia uislamu jua mas'ala ya mvua mtume sallallahu alayhi wasallama na wa hadithi iliyokubaliwa na Imam Ahmad na Ibn maja ana sema mtume sallallahu alayhi wasallama Almuslimun sharaka'u fi thalath. Wa Islamu ni washirika kwa mambo matatu. Alma'i maji maji ni kitu public property. Haiwezi kumilikiwa na kampuni hata wakatoa pesa ngapi. Haiwezi kumilikiwa na watu binafsi hata wakao na uwezo ya kisiasa kiasi gani. Maji ni ya watu wote. Okay kwa ni kamana na maji ndiyo kumeumbwa uhai kwa muislamu pia mtume sala salam kwa hadithi yake iliyopokea na ibn majah kuwa ni haramu watu kuzuiliwa kufikia maji leo mifereji ni kavu yaja kwa ya wakati masaa machache kwa siku wanazuia maji na maji kinyesha wanafanya israfu wanawache wachaenda baharini Enyi waislamu je hiyo wanaodai ni silaha yako kadi yako ya kura ni silaha yako itatukomboa kweli kama hiyo silaha kutumike ishatumika si mara moja wala mara mbili ileyo ndio yatukomboa tutapata maji tutapata vyakula ukulima kula upulimo uendeleea miaka 30 Kutapatikana miradi ambayo tahifadhi maji kwa sababu ya maslahi ya umma la khasha basi mvua inatukumbusha wajibu wetu kurudisha sheria Mwenye Mwenyezi Subhana huwa Taala ikomboee waja wake waislamu na wasefu waislamu kutoka minyororo ya ukoloni minyororo ya mfumo wa kibepari urasili mali na demokrasia enyi waislamu وحديث لوكليون ابن ابي حقي انا سمعت صلى الله عليه وسلم يوم من ايمان عدل سكو واحد يتوالي وانا خليفه مذلفو سكو واحد ما ساي 24 usكو يوم من ام امام عدل افضل من عباده 60 سنه ni bora kuliko ibada ya miaka sitini kuswali kufunga kuhiji kufanya kila kitu kutawaliwa na kiongozi imamu khalifa amir Muminini kwa siku moja usiku na mchana wake muadhinifu ni bora kuliko ibada ya miaka sitini Hii ni hadithi ya mtume Habibul Mustafa sallallahu alayhi wasallam si maneno yangu wala si maneno ya Hizbu utahrir wa haddun yukamu fil ardi nahdi zakiy mwenyezi Mungu ambaye mtakaisimamisha kwenye ardhi bi kwa ukamilifu inavyostahilie kukata mwizi mkono mdzinifu kutekelezewa hadi yake wenye kusingizia watu kutekelezewa hadi yao hadd yani hadi moja tu moja hukumu moja kia Allah aska fiha min matar 40 yawman ni bora kuliko mvua ya siku 40 Enyi Waislam, Allahu akibata. Hii mvua tumeililia muda mrefu. Twajua ubora wa mvua lakini wallahi hadi moja Mwenyezi Mungu kutekeleza kwenye mgongo wa ni bora kuliko faida tunayopata kwa mvua ya siku 40. Mvua inatukumbusha kurudisha khilafa enye Waislam. Fahai inshallah subhanahu wa ta'ala.